Пересторога потрібна була тому, що нас могли схопити раніше, ніж ми заявили би про себе світові. Ось чому під час чаювання ми гомоніли про те, що було добре відомо КДБ, але й словом не торкалися самої причини нашого зібрання. Зрозуміла річ, ми не були певні, що стіни і стеля нас не слухають. Досвід підказував, навпаки, слухають. По вулиці також йшли мовчки, дослухаючись, «Чи немає за нами кроків?» Було схоже на те, що нам і справді вдалося зібратися таємно. Це була околиця Києва, схоже на гірське село. Через високу крутизну сюди не ходили ні трамваї, ні тролейбуси. Хіба що не вельми часто видарався старенький автобус, що лишав за собою шлейф їдучого диму. Останній автобус уже спустився вниз, тепер гибійські топтуни могли нас наздогнати хіба що машиною. Це безпечніше, бо машину не помітити важко. Попереду йшла Оксана Яківна. Ось вона звернула праворуч вузенький провулок, що виводив на пустир. «Тут будьте уважні», – ледь чутно попередила вона. «Ми підходимо до кручі». Остання хата пломеніла вікнами по той бік пустирища, а перед нами у сяйві місяцю справді відкрилося круте урвище. Ноги ворушили високу траву, неподалік ряснів щепшиновий кущ. Коли остання хмарка збігла з місяця, відкрився типовий гірський краєвид На дні широкого межигір'я зблискувало чимале озеро Воно виникло там, де кияни століттями брали глину Її тепер там вибирали Недалеко від озера проступали геометрично чіткі світлоціні цегельного заводу Тут нас ніхто не почує, усміхнено мовила Оксана Яківна Відверто задоволена тим, куди вона нас привела Ну що ж, доповідайте Миколу Даниловичу, ми слухаємо Важко було повірити, що Оксана Яківна вже завершувала восьмий десяток Вона була старша не лише від нас, але й від генерала Григоренка І все ж на стару людину ця бабуся не була схожа Ні стрункістю та гнучкістю стану, ні голосом, ні повнотою добре зваженої енергії А чому саме я повинен доповідати, Оксану Яківна? Я розмовляла з Петром Григоровичем. Та й Сахаров так думає. Словом, запрягайтесь, Миколу Даниловичу, більше нікому. «Давайте про це не сперечатися, тут усе ясно», – мовив Бердник. «Ви вже спрацювалися з москвичами, а це дуже важливо. Без їхньої допомоги нас ніхто в світі не почує». Саме про те, яку форму співпраці з московською гельсінською групою, надалі будемо послуговуватися цією пізнішою назвою, нам належить обрати, ми поставили найперше питання. Дискусія, власне, й не починалася. Відразу ж усі погодилися, що наша група має бути цілком незалежна, без будь-якої підлеглості московській. «Кінцевою метою є самостійна Україна», сказала Оксана Мечко. «Хай до цього ще далеко, але ми повинні починати правильно». «Можна не сумніватися, московські друзі нас зрозуміють», додав я. Так чи так, а ми троє змовників передчували, цієї миті народжується щось таке значне і непроминуще, що здатне стати початком новітнього руху за визволення України. Ні, ми ще не вірили, що доживемо до її визволення. Це здавалося неможливим. Але ясно розуміли самотні не залишимося, за нами підуть інші, підуть у табори. І на сибірське заслання, отже, розпочати нами не загубиться в гомоні української історії. Звичайно, відчуття історичності моменту ми переймалися недовго і безсловесно. Перед ними понад води і сушу зводився тисячоголовий дракон імперії, а нас було так мало. Але ми вже добре бачили його слабке місце – страх перед гласністю саме сюди і належало бити. А раз так, то вже й кубка дисидентів є значною силою. «Треба поїхати до Левка, Лук'яненка», – мовила Оксана Яківна. «А відтак до Львова. Там є надійні люди. Перш за все, Іван Кандиба і брати Горені». «Ми не повинні забувати», – дещо дидактично мовив Бердник, «що Лук'яненко і Кандиба щойно вийшли з концтабору. П'ятнадцять років таборів суворого режиму – це достатній термін, аби сказати «годі», «Ми своє зробили». «А Лук'яненко 70 діб прожив у камері смертників. Ви ж, мабуть, пам'ятаєте, він був засуджений до розстрілу». «Пам'ятаємо, звичайно», – насторожено мовила Оксана Яківна. «Ми виявили б не пошану до Лук'яненка і Кандиби, якби не поінформували їх про наш задум».